Basme în limba română. Apa din deșert. Odată, într-un sat îndepărtat, trăiau doi meșteșugari pricepuți, James și Alex. Erau prieteni foarte buni și le plăceau să facă obiecte din lut. Făceau jucării, oale, cratițe, ta și multe altele. Totuși, pentru că era un sat mic, James și Alex câștigau foarte puțin pentru munca lor. Oamenii nu aveau destul cât să-i plătească, dar James și Alex nu se plângeau niciodată. Cel puțin nu cu voce tare. Ah, James, învață să te concentrezi la câte un lucru pe rând. Trebuie să-ți cunoști punctele tari. Odată ce ai înțeles cât îți ia să termini un obiect, poți să dai următoarea dată aproximativă următorului client. Nu sunt bine! Mă descurc. Trebuie să facem mai multe obiecte ca să câștigăm mai mult. Odată ce termin ce mi-a rămas de făcut de ieri, am să mă ocup de comenzile noi venite astăzi. Îți înțeleg îngrijorarea, prietene. Dar cum se va întâmpla asta dacă nu livrezi totul la timp? Mă stresează treaba asta. Ha, ha, ha, ha. O să mă descurc, Alex. Nu-ți face griji. Ah. Alex era un meșteșugar hotărât și concentrat. De fiecare dată când lucra la ceva, termina în timp util pentru livrare. Avea grijă să facă pe rând câte un lucru. Asta îl ajuta să se concentreze la sarcina pe care o avea și să termine treaba la timp. Dar James nu era concentrat deloc. Nu refuza niciodată pe nimeni și era constant îngropat în muncă. Lua multe comenzi deodată și nu făcea niciodată livrarea la timp Odată, au venit niște turiști în sat Oh, wow! Elefantul ăsta arată extraordinar! Cât cer pe el? Ar costa două monede de argint Poftim? Atât? Nu crezi că e o sumă mult prea mică pentru asta? E, cam atât cerem pentru orice pe aici Setenii nu pot plăti prea mult și nu vă pot cere mai mult decât le cer lor! Îmi place onestitatea ta, dar nu câștigi destul pentru meșteșugul tău! E un oraș mare în cealaltă parte a desertului! De ce nu îți duci toate obiectele tale acolo la vânzare? Oamenii sigur ar fi dispuși să plătească mai mult pentru talentul tău! O să câștigi mult mai bine! Oh, serios? Am să mă gândesc la asta! Mulțumesc! Fata a plătit două monede de argint și a cumpărat elefantul. În noaptea aceea... James, arăți obosit! Ah, N-am dormit de două nopți. Mi-am terminat toată treaba. Acum mă simt grozav! Perfect! Ascultă, crezi că poate ar trebui să ducem tot ce facem în orașul mare? Aici nu câștigăm destul și volumul de muncă nu e prea mare. Sunt de acord cu volumul de muncă? Poate ai dreptate! Dar ăsta e un deșert mare! Cum îl traversăm? Am văzut caravane care traversează deșertul la câteva zile! Sunt multe cămile și căruțe! De fapt, o caravană pleacă chiar mâine! Putem traversa deșertul cu ei! Adevărat! Am auzit că sunt mulți oameni bogați în cealaltă parte a deșertului! Ah! Poate o să-mi găsesc o mireasă frumoasă și să fiu fericit până la adânci bătrâneți acolo Cine știe? Ha, ha, adevărat! Odihnește-te acum, bine de tot! Trebuie să recuperez somnul pierdut Plecăm mâine dimineață cu caravana În noaptea aceea, James și Alex au dormit liniștiți A doua zi dimineață au umplut căruța cu obiectele lucrate, mâncare și multă apă Urma să fie un drum lung și trebuiau să fie pregătiți. Călătoria a început într-o notă bună. James și Alex erau bucuroși și încrezători în viitorul lor în alt oraș. Vorbeau despre cum vor câștiga mai mulți bani și vor învăța lucruri noi și vor face mai multe statuete și obiecte. Caravana s-a oprit pentru prânz după amiază și apoi seara pentru cină. Călătoria a mai continuat câteva zile, dar căldura înăbușitoare era de nesuportat. Ce se întâmplă? Mereu a fost atât de cald? Nu, nu prea cred. Îmi trebuie apă. Am adus multă apă, dar se termină acum. Căldura asta ne îngreunează foarte tare drumul, James. Adevărat! Și ni se termină apa! Vedeți, vasele pe care le duceau călătorii erau făcute din lut Temperatura creștea mult, iar apa din vase era absorbită repede Cum o să supraviețuim dacă dispare apa? Mai avem două zile de mers până la oraș Am eu o idee, ce-ar fi să începem să săpăm pentru apă? A, da! Sunt sigur că dacă săpăm destul de adânc, o să găsim apă undeva Exact! Să alegem un loc și să începem să săpăm! Oamenii și-au luat cămilele și s-au oprit în locul ales Sunteți siguri că o să găsim apă aici? Nu putem afla decât dacă începem să săpăm destul de adânc Călătorii au început să sape o groapă în pământ Timpul trecea, dar nu era nici urmă de apă. Ți-am spus eu, e inutil. Să găsești apă în deșert e aproape imposibil! E dificil, James, dar nu imposibil. Trebuie doar să nu ne oprim. Încet, unul câte unul, călătorii au început să renunțe la săpat. Cu toți erau foarte obosiți. S-au întors la căruțe și s-au odihnit o vreme. Vin... Să vă ajut imediat, bine? Lăsați-mă să mă odihnesc un pic Oh, James, sunt atât de obosit Poate ar trebui să ne oprim un pic ha, Tu du-te și odihnește-te! Eu am să mai sap un pic Alex s-a dus la căruță și s-a întins să se odihnească Imediat, din cauza căldurii copleșitoare și a oboselii fizice, a adormit după un timp, la James a venit un călător. Hei, pari puternic! Ai săpat fără oprire! Dar, sincer să fiu, eu cred că ne pierdem timpul aici. Ce vrei să spui? Nu cred că e apă aici. Știu eu un loc unde sigur o să găsim apă. Serios? Unde? Călătorul i-a arătat lui James un loc în care să sape. Și s-a dus să se odihnească în căruță James a săpat puțin, dar nu a dat de apă După un timp, un alt călător veni la el Hei, cine ți-a cerut să sapi aici? Hai nebunit? Știu eu un loc unde o să găsim cu ușurință O întreagă fântână Serios? Unde e locul ăsta? Și uite așa, James și-a luat sapa și a plecat să sape o altă groapă mai încolo Din nou a săpat puțin înainte ca un alt călător să-i spună despre un alt loc în care sigur găsea apă sub pământ Totul a durat ore în șir Pământul era plin de gropi, dar niciuna nu era destul de adâncă cât să poți da de apă Când Alex a trezit, a rămas șocat James, ce faci? Încerc să dau de apă! Călătorii ăștia mi-au dat fiecare câte o sugestie despre unde aș putea găsi apă. Am săpat atât de multe gropi în pământ, dar nu e nicio picătură de apă. Exact de asta mi-am făcut griji. Tu îți dai seama cât timp și efort ai pierdut? Du-te și numără toate gropile pe care le-ai săpat și cât de adânci sunt. Ai fi putut să găsești ușor apă dacă ți-ai fi concentrat tot efortul într-un singur loc. Nu se poate să asculți de toată lumea și să-ți pierzi concentrarea ah, Ai dreptate, mi-am pierdut scopul Ar fi trebuit să continui să sapă într-un singur loc Alex i-a chemat pe toți și l-a cerut să sape în același loc în care începuseră Au săpat o vreme și, în sfârșit, au găsit apă da! Da! Cu toții au băut apă Și și-au umplut vasele goale Caravana a ajuns la oraș În două zile Cum era de așteptat, James și Alex Au câștigat bine, grație meșteșugului lor Lumea îi lăuda Și efortul lor a fost apreciat În curând au devenit bogați Și au angajat alți meșteșugari Care să facă obiectele Produsele lor se vindeau acum pe piețele locale și internaționale. James a învățat o lecție foarte importantă. Toate astea s-au întâmplat pentru că nu mi-am pierdut scopul și l am făcut pe toate pe rând.